l'Associació El Trampolí de Persones amb discapacitat, Discapacitats Círiques. I tenim una convidada que serà Gemma de la Bisbal. Ens presentem. Hola, jo em dic Albert, sóc educador del Trampolí. Hola, jo sóc la Gemma, que sóc la convidada d'avui. Sóc escenògrafa. Quines espectacles vas fer? Mm, L'últim que vaig fer és un espectacle pel temporada alta que vaig fer el disseny de l'escenografia. Anna, què li volies preguntar? On vas estudiar? Vaig estudiar a, a l'Institut del Teatre, arts escèniques i la branca que vaig estudiar va ser escenografia. Aquest truc és doncs, el decorat d'una de, escena teatral. Vosaltres, no noies, sabeu què és l'escenografia? La sola. Perquè heu fet teatre, no? Li podíeu sí. explicar a la Gemma una mica? A veure, quins decorats teniu vosaltres quan feu el teatre? Mm. Poseu cadires, taules... Sí. Una mica de tot. Una mica de tot, no? Depèn sí. de l'obra, no? Depèn es... quin de quina obra és. Depèn de quina obra de teatre és. I ara aquesta que esteu fent, que m'ha dit la Cristina que feu d'aquí a un mes, què, què teniu allà a l'escenari, per exemple? Mm. Bueno, prenen anuncis, però... Molts, molts anuncis. Molts anuncis. Sí. Per almenys 5 o 6 anuncis farem. Ah, d'acord. Vale. Ves d'anuncis l'obra. Sí. sí. Ah. I aquesta obra, Cristina, quan se fa? Se fa el... el, el dia 22 de març al Teatre Mundial, a Palafugell. De l'Avisbal. Vam fer les 18 hores a les 6 de la tarda i és una obra de mentides. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina pregunta tenim, Anna? Treballes amb il·luminació? Si sí, he fet coses amb il·luminació. Per exemple, vaig fer una cosa en el Flors i Violes de l'any passat, aquí al al convent, que és una capella, que era un lloc ah, sí. tancat, sí. i vaig fer una, una instal·lació amb, amb il·luminació, que era diferents, es, diferents eh, històries amb, amb ombres xines, per mm -hmm. dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. I allà sí que vaig treballar amb, amb il·luminació, amb il·luminació, moviment una mica dels objectes que hi havia, i... Mm -hmm. Quants quantes colors fa servir? Quants colors? Sí. Doncs m'agrada fer-ne servir poquets, perquè molts també fan una mica de mal de cap, no?, quan hi ha molts colors. Sí, clar. M'agrada molt el color verd i el color rosa i, i, i el vermell també, a vegades. Treballo una molt amb aquests colors. Una mica d'aquests colors. Sí, una mica d'aquests colors. Què t'agrada més, fer decorats per, per teatre o per música? Uh, ostres, és molt diferent, eh? Al teatre hi ha un text i llavors és més... no és tan lliure. Quan hi ha música, doncs pots imaginar-te moltes sí. més coses, no? Perquè no... és més abstracte. Sí, sí. La Cristina fa un espectacle de, de tango, ha ballat tango en Sí, ha tango a l'avisbal. Hola, mira -la. <laughs> I una aquí hi ha parafusell. Que guai. Ets una ballarina, doncs. Sí. T'agrada ballar? M'agrada ballar i tinc fans. Ja. Tens fans i tot? Sí. Caram. Bueno, i Gemma, quina cançó en s'has preparat? Doncs la primera és una de l'SteeVieWonder, que m'agrada mm. uh. perquè, bueno, és molt marxosa, fa ballar molt. L'escoltem, l'escoltem. Sí. Thank <laughs> you. Va, tornem a estar aquí amb, amb el programa de tu, tu de l'associació del trampolí i bueno, volia comentar-vos que a part de, de l'associació i el local pels nois també tenim dues botigues on tot el que és vent és de segona mà i és per ajudar els nanos discapacitats i un, tenim una a Torroella i l'altra a la Bisbal d'Empordà si voleu fer alguna donació, tant sigui de roba, de mobles o de qualsevol objecte que tingueu, us ho agrairem. El, la de Torroella de Montglí a, a plaça d'Espanya, amb el número 645-51-72-37. I la Bisbal és al carrer de la Higueta, 124, i el número és... Um, Uh, 654 996 947 si volguéssiu fer alguna donació pues, us ho agrairíem molt i també que sapigueu que pues, venim a buscar-les uh, a casa vale? bueno, Cristina, voldries fer una altra pregunta? Quantes caixes fas servir? El bueno, de les caixes és això que estic fent ara últimament que són um, escenografies en miniatura i les faig a dintre de caixes de, de llumins. Ah, vale. Vale. I llavors, quantes em faig servir? Doncs depèn de lo que vulgui explicar. Mm, hi ha una obra que n'hi ha sis de juntes, però normalment les, les he fet per separat i, i n'hi va una a cada, a cada quadre. Uh -huh. Treballes amb ombres? Treballo amb ombres a vegades, sí, amb ombres xines, sobretot, perquè... M'agrada molt jugar doncs, amb les dimensions dels objectes mm -hmm. i, i també és una manera de, de, de posar un objecte en moviment sense saber quin objecte és, no? És com una mica ja, ja. màgic, també. Sí, sí. Ha gravat un vídeo? Sí, si he gravat algun vídeo. He gravat alguna pel·lícula, fent el decorat de la pel·lícula, per exemple. Ah, clar. A vegades faig la construcció, faig d'ajudant de construcció, mm -hmm. que és el que he fet últimament, i treballo amb un noi que és pintor i doncs, fem una pintura una mica estranya, perquè, per exemple, pintem humitats a les parets, embrutem les parets, mm -hmm. no? Fem coses d'aquestes, que no, no som uns pintors normals. No, no, això... <laughs> bueno, vosaltres també feu pintura i també expliqueu coses, no? Cristina? Que vaig fer on? Sí? I Com que vas, era? I què vas fer? Vas fer a les torres de París. Uau. Me'n va portar a dir, treballant-ho, però, mira, vaig aconseguir posar una exposició. De les torres? Sí. Vas pintar moltes? Sí, sí. Que xulo. Amb pintura? Quina pintura? Amb pintura de diferents colors, ben repassats. Molt bé. Que xulo. Sí. Bueno, i a les caixes, que expliques? Diferents històries? Sí, explico diferents històries, depenent de... Perquè treballo amb, amb mmm, retalls de llibres i de revistes, i llavors, segons lo que em vaig trobant, doncs, construeixo una història o una altra. Però és tot bastant de, de l'atzar no, no hi ha res així que pensi abans de, de trobar-me les fotos mm -hmm. molt bé també han fet collage elles sí, seria un collage també que és molt divertit fer collage eh? a mi m'agrada molt eh? bueno, i quina és l'altra cançó que ens tens preparat? doncs és una cançó de la Maria Arnal i el Marcel Bagés que es diu tu que vienes a rondar-me i que em recorda amb un viatge que vaig fer a Argentina, Uia, Argentina. Uh -huh. Cristina, li vols dedicar alguna cosa? Sí, volia dedicar a la cosina de la Maite, que és la Montse Molt bé Per tu Montse, que t'estimo En la periferia brillante de una galàxia mediana en medi mar oscuro donde flota nuestro mundo Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas Parece que cuando bailas llueven miles de cometas Tú que vienes a rondarme, amor si me sigues al trote y de cabeza al galope magia negra entre mis formas suben hormigas en rama romeros de sierras altas fresco el aire que me canta se han abierto las ventanas beben cientos de gargantas mientras alzas con la mano el vino que todo sana tú que vienes a rondarme amor Del Estás tú que me esperas, mi pin se llena de chispas que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos. Altos jardines se enzarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, se nuestros jaleos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Cristina, si ¿sí recordes lo del teatre? Sí. Recordem el dia 22 de març, a les 18 hores, a les 6 a la tarda, al Teatre Palafrugell. Com es diu la obra, Cristina? Realables mentides. Ens trobareu a Ràdio Palafrugell cada There's dimarts a, a dos quarts de cinc